Gulágról a családban senki semmikor nem beszélt. Édesanyám élete utolsó hónapjaiban, amikor már az ápolásomra szorult, körbe mutatott a szép lakásban, és azt mondta, neki semmi nem fontos abból, ami utána hátra marad. Csak ez a levelezés. Akkor beszélt róla először. Elsősorban ez indított engem arra, hogy elkészüljön egyetlen példányban családunk gyermekeinek számára, egy kézbevehető lapozható, szerkesztett könyv, amiből az ismétlések kimaradnak. Ezek gyakoroljak voltak, mert nagyszüleim féltek, hogy a leveleik elkalódnak. Sokszor több hónapos késéssel kapta meg nagyapám őket a gulágon. Cóbel elnőről, lányisaról, táról, Cóbel annáról, a gulágról, levelezésükről, életükről, megpróbáltatásaikról, Szádvári Lidévával beszélgetünk, és a zenéket szintén Lidé válogatta, amelyek erőteljesen kapcsolódnak, hol a Czóbel családhoz, hol pedig a lányi családhoz tartsanak velünk. Én Martonéva vagyok. Nagy szeretettel köszöntöm Szádvári Lédiát, és erről a megmaradt napló levelezésről fogunk beszélgetni, és a levelezés kapcsán a családról, amelynek te unokája vagy, Cóbel Ernőnek és uh, lányi Saroltának az unokája vagy, és ott kezdődik a levelezés, majd, hogy ők már kint vannak a Szovjetunióba, de egy picit menjünk vissza időben, hiszen az ő emigrá a 1919-es tanácsköztársaság, ahonnan ők elkerülnek a Szovjetunióba. És akkor itt, hogy hogy kerültek el, mi történt a tanácsköztársaság leverése után, és hogy hova kerültek a Szovjetunióban. És nagyszüleimről néhány szót, hogy milyen családból származtak. Mindketten kultúra szerető, sokgyermekes családból érkeztek. A nagymamám még négyen voltak testvérek, a nagypapám még öten. És hát egymásra találtak egy társasági eseményen 1914-ben, és ez szerelem első látásra volt és aztán nem sokára következett az esküvő. De hát ugye a politika már akkor közbeszólt az életükbe. Nagyapámat még annyit szeretnék elmondani, már középiskolás korában is érdekelte a közélet, a politika, már 17 évesen belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, és akkor azt foglalkoztatta, hogy hogyan lehet egy elnyomott osztály mégiscsak szószólója saját érdekeinek. A nagymamámat különsebben nem foglalkoztatta a politika, Ő tanítóképzőt végzett, énektanár lett. Az énektanítói diplomáján Kacso Pongrász, Vejner aláírásra is szerepelt, angyalföldön kezdett el tanítani, ahol a gyerekek éneknéninek nevezték. És ebben az időben, már 1911 körül felfedezte őt és versírói tehetségét Osvá Ernő, a Nyugat szerkesztője, és a Nyugat lányának nevezte és közölni kezdte a verseit is. És 21 évesen már megjelent az első verses verseskötete ajándék címmel 1912-ben. És ekkor kapott egyik bátyjától, Viktortól egy kis más szobrot, amely egy fiatal nőt ábrázol. És a szobor neve a kötet címe után ajándék lett. Ezt a szobrot ma is őrzöm és aztán nagyon hamar megjelent egy második verseskötete a napjaim verseskötete, és hogy elhelyezzük őket, a te családodat, nagymamádat és nagypapádat, hát mint műfordító, szerintem nagyon sokan Sokat ismerjük az ő nevét, so. Katajevvel, Eremburggal, Czehov, Tolstói, Csehov, fordított, Czehov, fordított és Cóbelernőpe így is, van, igen, tehát, ami hogy, hogy számos Színházban olyan művet, ami, ami irodalmi emlékünk. Ernő pedig újságíró volt, hát, de a Cóbel családból, a festő Cóbelnek a Bélának a testvére ugye, volt. A tehát, testvérek így... sorában volt, de hát aztán ugye természetesen elváltak útjaik, mert a nagyapámat továbbra is a politika közélet foglalkoztatta, és a, a, a tanácsköztárság idején is vállalt politikai szerepet. Hát egyébként bölcsész végzettségű volt, doktorátust is szerzett, Szorbonnon is hallgatott egy fél évet, magyart és németet kezdett el tanítani. A Madács gimnáziumban akkor nem így hívták, hanem ha jól tön, magyar királyi vállami gimnázium volt mm -hmm. neve. Érdekes, hogy az egyik lányom is a Madács gimnáziumba járt zárójelben. Tehát a tanácsköztárság idején körülbelül két, hét, két hónapig Bécsi követként is dolgozott nagyapám, és a tanácsköztárság bukása után ö, hazai börtönökben volt, például Zalaegerszegen, az szerencsére nem volt annyira szigorú, ott ö, rajzokat is ö, tudott készíteni fogolytársairól, és hát a őrökről is. Ezekből a rajzokból is ö, van nálam néhány otthon. Akkor valamit megörökölt ebből a művészép pályából. Igen, igen, mm -hmm. És aztán 22... Hát fogolycserével akkor, kerül. Akkor történt a nagy változás az életükben, mert fogolycserével kijutott a Szovjetunióba, Moszkvába a harmadik transporttal, mert nem egy, hanem több transport indult. Akkor úgy. ő egyedül ment ki? Ő egyedül ment ki, de nem sokára követte őt a felesége, és az akkor négy éves lánya, Anna is, hát a leendő édesanyja, követte őt. Hát ez nagyon kalandos út volt, hogy hogyan jutottak ki utána Moszkvába, ugyanis hát a vonat nem állt meg állomásokon, csak mezőkön. Egyszer Rigában töltöttek egy éjszakát. Az utazás összességében körülbelül két hétig tartott. Előfordult, hogy kiszálltak a vonatból egy mezőn, és a vonat mellett elénekelték az internacionálét. Hát Anna furcsa így emlegetnem, hát az édesanyám, de hát akkor ugye még kislány volt, tehát ő éppen még megtanult itt Magyarországon jól beszélni magyarul, és hát aztán később ugye megtanult oroszul, és, és anyanyelvi szinten beszélte ugye mindkét nyelvet. Tehát eh, kijutottak, és ott találkoztak Moszkvában. Így kezdődött az ottani életük. Ugye ez tart 1930. Haték. Hát 36, hát ezt a dátumot megéjeztem, mert az egy uh -huh. sorsforduló dátum volt, 1936. augusztus 29 -en. De ne ugorjunk ennyire előre, hogyan éltek őt, mit csináltak? Tehát 22 és 36 között azért az 14 év. Mi minden történik az ő életükben? Mivel foglalkoznak, miért maradnak, kin? Hát... Nagyapám szerencsére sokakkal ellentétben, Moszkvában azonnal kapott munkát a Marx-Engelsz intézetben. Később az intézet Lenin nevét is fölvette, de akkor még éppen a szerveződés állapotában volt, és az igazgató bevonta nagyapámat az archívum, a könyvtár és a tudományos munka megalapozásába is kikérte véleményét, még a munkatársak kiválasztásában is, mert... Hát rájött arra, hogy nagyapám kiváló emberismerettel rendelkezik. Nyugodt, természetű, kommunikatív, barátságos, de tekintét, tiszteletet is megkövetelő ember volt. Tudott németül, franciául, vagy keveset. Oroszul tudtak a Hát nagyszülők. azt akartam itt mondani, németül, franciául, angolul is tudott egy kicsit, de oroszul meg kellett mindenkinek tanulni, és hát akcentussal beszélték a nyelvet, de természetesen a napi munkájukban ezt már tudták használni. Hát édesanyám volt az, aki ugye kicsi korától már ugye a nyelvi közegben volt, ezért nála ez nem volt így. És nagyapám később vezetőbeosztásba is került, és nagyon jól ment ott a munka, kutató munka, ám de hát a politikai környezet egyre jobban megváltozott, és hát egyre kevésbé tetszett sokaknak, nagyapámnak a mozgalmi múltja. Hát volt egy politikai múltja. És volt egy bizonyos határozottsággal képviselte a véleményét, és cikkeket is írt, amelyeknek a bíráló hangnemelyben szintén egy páron kivetni valót találtak. És hát maga az intézeti légkör is egyre rosszabb lett, ugyanis hát a személy kultusz elérte az intézményt is. 36 és... az már a sztálini korszaknak hát ez... az a ö, nagyon, nagyon sűrű korszak, amikor nagyon sokak tűnnek el a vezetői rétegből, megkezdődnek azok a nagy koncepciós perek, amelyek 39-ig tartanak, és egy ilyen koncepciós perbe került bele ezek szerint a te nagypapád. Mivel vádolták? Mi volt a koncepciós pernek? Melyik koncepciós perbe került? Hát, per volt. Ártalmas terrorista diverzáns tevékenység gyanújával vádolták. De ő akkor még erről semmit nem tudott. Csak annyi történt, hogy 1936 augusztus végén 29-én letartóztatták moszkvai otthonában. Koholt vádakkal. hát akkoriban. Ugye ezt gondolták, hogy hát ez, ez nem lehet igaz. És hát óriási szerencse a nagy bajban, hogy édesanyámat, hát ugye Annát, egy héttel előtte vették fel a moszkvai Filmészeti főiskolára, mert filmoperatőr szeretett, filmoperatőr szeretett volna lenni, és ha ez nem így történik, akkor bizonytalan soha nem lesz belőle operatőr tehát nagyobb nagyapámat moszkvai otthonából, és hát öt évre ítélték el, amit aztán a gulágon kellett letöltenie. Folytassuk itt majd a gulág történettel, de először hallgassunk meg egy zenét. A Magyar Néphadsereg Művész Együttesének előadásában azt a Várszaviánkát amit nagymamád lány is sarolta, fordított, és ami annak a korszaknak egy nagyon szimbolikus, ismert mozgalmi dala volt. Megörnyedt ma hátunk, Mégis reméltük a ma nagy diadalt. Szenvedve távol jövendőbe láttunk, Harsogva zengtük a szent csatadalt. Álltunk a vízben, Válltunk a Veltéknek tész pirosan visszott a cél. Izzott a cél, munkások álljunk a nagy partról kisen. Melyből az emberi nem új napjok ill. El Lennyisarolta, fordított a Várszájánka, után tovább beszélgetünk Szádvári Lidiával, aki most a nagyszülőkre, illetve édesanyára, meg a gulák kapcsán emlékezünk. De azt mondtad, hogy előtte egy picit felolvasnál, egy pici részt a nagymama hmm. szövegeiből. Hát előzetesen annyit szeretnék megmondani, hogy amikor a nagyapámat elvitték, akkor a nagymamámat azonnal eltávolították a munkahelyéről egy könyvtárból. És több mint fél évig sehol nem kapott munkát. Aztán szóval rövid ideig egy dobozgyárban volt szalagmunkás. Hát ezt nagyon nem bírta. Végül egy ismerős segített elhelyezkedni könyvtárosként. Moszkvában volt ez, és szintén ismerős egy Író, Gábor Andor író révén került ő a Moszkvai Rádió mm -hmm. magyar adójához, és ott dolgozott 1939-től 1944-ig. Oroszból fordított híreket, verseket, kisebb cikkeket, kommentárokat. És hát ugye sokszor késő este éjszaka is bent kellett lennie, és hát ezt írta egyszer hogy mi történt vele 1939-ben. Egyszer éjszakai ügyeletből tértem haza a rádióból. Már és még villamos sem járt. Kimerült voltam és szomorú. Eltévedtem. Lépéseket hallottam magam mögött. Valaki karon fogott, férfi hang szólt. Merre tart, s már vezetett is. Egy pillanatra sem riadtam meg. A komoly és jóságos hangot még ma is hallom. Akkor már három év óta teljesen egyedül éltem családomtól, hazámtól csillagászati messzeségben. És az ismeretlen idős orosz katona megsajnált. Hazáig kísért a vaksötétben. A kapuhoz érve a kék lámpa fukarfénye már látni engedte, amint tisztelegve elköszönt. Ugyanebben az évben 1939-ben írt egy nagyon szép verset, az a címe, hogy Pippa. Férje, szóbelernő, hát nagy dohányos volt, és őre gondolva született meg ez a vers, így szó. Melegített a hidegekben, otthont rajzolt az idegenben. Bizalom volt és jóság, barátság, állandóság. Jó kéz volt, ami meggyújtotta, Szeretett száj, mi szítogatta, s bodorfüstből a szemfény mindig mosolygott enyhén. Hová lett füstje? Merre tűnt el? Mivé lett e parányi tűzhely? A ház hideg, homályos, lakója nem dohányos. Úgyhogy nagyapámnak hát úgy alakult később a sorsa, hogy... Többször vitték egyik táborhelyről a másikra, mindig a gulág területén, szibériai maringsban volt először. Hát a gulág az tulajdonképpen javító munkatábor főigazgatóságát jelenti, ez egy rövidítés, és mindenhol voltak akkoriban ilyen táborok a Szovjetunióban. 39, amikor őt elviszik három év moszkvai börtönök után a gulágra, és 39, amikor ők elkezdenek levelezni, de ez nem lehetett ennyire egyszerű, mennyire sűrűn váltottak ők levelet, hiszen utaltál arra, hogy többször megírtak bizonyos leveleket, mert fél éltek attól, hogy az információk nem működnek. Ráadásul oroszul leveleztek miért? Hát oroszul leveleztek a cenzúra miatt, tilos volt más nyelven, és szigorú szabályok voltak még ezen kívül is, hogy levelet a nagyapám csak havonta egyszer írhatott, nagyanyám korlátlanul írhatott. Az más kérdés, hogy volt, amikor hónapokig nem kapta meg a levelet nagyapám. Tehát volt olyan, hogy nyáron írt, és késősszel érkezett meg a levél. Nyilván azért tartották vissza, hogy elévüljenek benne aktuális információk, kérések. Hát a pénzküldés az úgy volt, hogy maximum 25 rubelt kaphatott havonta nagyapám, amiből hát minimálisan tudta fedezni a szükségleteit a szűkös tábori készletből. Hát ott például aranyvaluta volt a dohány, a mahorka az egy nagyon erős dohány, és hát ennek nagyon jó csereértéke volt. Sok mindenre szüksége volt így, hát mert nem volt felszerelése, sőt olyan is volt, hogy ellopták tőle, leveleket is, ezért van az, hogy a könyvben tulajdonképpen csak a nagyapám levelei szerepelnek, mert a nagyanyám levelei eltűntek, ellopták csomagokkal együtt. És hát amire szüksége volt... Ruhanemű, amiben ugye nagyon fontos volt, hogy tartós legyen, nagyon egyszerű, hogy ne zavarja az öltözék a munkában, ugyanis a hát kemény munkára vitték el őket a legkülönbözőbb területekre. Volt úgy, hogy reggel től este 10ig dolgozniuk kellett, és közben mindenkinek készenlétben kellett állni arra, hogy bármikor tovább szállíthatja, és akkor a levelezés még inkább akadozik. Hát maga a levelezés különben azért nagyon érdekes, mert hogyha valaki havi egyszer írhat levelet, abban leginkább azok a nagyon praktikus kérések vannak benne, a kültypénzt, a milyen meleg ruhát és egyebeket, de van egy másik szála a levelezéseknek, ami csak arról szól, hogy milyen érzelmek kötték részben a te nagymamáthoz, részben az akkor már nem is olyan pici cóbelannához, édesanyádhoz. Na, ha csak egy-egy sorok is szólnak hozzájuk, azok nagyon finomak, hogy mi van az egészségetekkel, annának mindig külön ír egy-egy sort, tehát, hogy mennyire lehettek benne, ezek a privát dolgok, a szubjektív dolgok, a személyesek? Hát a munka elég sokat írt, például, hogy mínusz 40-50 fokos hidegek érkeztek, például 1940. januárjában írta ezt, a barakban zsúfoltság, csótányok, Na de szerencsére hetente kétszer háromszor gőzfürdőhöz hozzájutottak. Hát ilyen apróságok, idézőjelben apróságok is történtek, hogy a patkányok például felfalták a szalonnája felét. Akkor ugye máskor nem tudott írni, hiszen egész nap dolgoztak, csak este mécses mellett, vagy késő éjszaka. Az élelmiszercsomagokat egy idő után megtiltották. Könyvek, de kizárólag orosz irodalmi könyvek, és holmik engedélyezettek. Például egyszer azt írta a nagymomámnak, hogy a legfontosabb követelmény az, hogy nagyon egyszerű legyen a holmi, amit küldenek neki, és azt írja, hogy... Minél csekélyebb a hasonlóság egy értelmiségi, irodista vagy szakmunkás külsejéhez, annál jobb, annál praktikusabb. A sál, amit küldött, nagyon jó jött nekem, de a halványkék, alsó nadrág a mi viszonyaink közt nem praktikus, hiszen csak akkor vetjük le a ruhát, pontosabban a nadrágot és a fehér nemű, amikor a gőzfürdőbe megyünk. Egyébként csak a kabátot és a lábbelit. Magát talán olyan emberek informálták, akik a láger Aristokratia tartozó foglyok, úgy, mint irodisták, szakemberek, fogói parancsnokok körülményeit ismerik. Még ezek a rétegek sem engedhetik meg maguknak, hogy alvás előtt átöltözzenek. Hogy mégse legyen téves elképzelése a viszonyainkról, hozzáteszem, hogy gyakran járunk gőzfürdőbe. Most itt azért megjegyezném, hogy... Ők házastársaként is magázódtak, és nagyapám saskának szólította a feleségét. A saska az honnan jött hiszen? Hát ez családi becené uh -huh. volt, úgyhogy, hát lányi sarolta, sarolta, saci, hát sokan de, a saci, a saska, az... de, de saska, hát az ismerősök, közeli barátok, mindenki, meg hát az irodalmi körökben is saskának hívták. És hát a nagyapámnál még az volt a nagyon megrázó számomra, hogy ugye ő egy tudós ember, egy doktorátus szerzett értelmiségi ember volt, és a táborba 53 éve korában került. És rengeteg fél szakmába bele kellett illeszkednie, és azt írja, hogy az én szakmám értékeit alacsony, és én, mint a túlnyomó többség, az úgynevezett általános munkákon vagyok elfoglalva. Amihez nem szükségeltetik különösebb szakképzettség, bár most meggyőzöttem arról, hogy minden munka az erőn és kitartáson kívül megkívánja az ügyességet, gyakorlatot, a szerszámmal való bánásmódot, a gyors helyzetfelismerést. Szerencsés esetben én is felemelkedhetem legalább segédmunkási rangra, vagyis műhely munkássá válhatok. Ha nem is tartom a vasvillát mindig a legelőírásosabban, akaratta és kitartással, nagy erőfeszítéssel elérem, vagy majdnem elérem a többi brigádtag, szinte kivétel nélkül, parasztok teljesítményét. Azt hiszem, hogy most értettem meg, hogy lányi sarolta, vár rám, s én megjövök, talán Simonov, ugye? De nem vagyok, benne Simonov, Simonov. Ö, verset miért fordította le, hiszen nagyon magára ismerhetett, vagy az ő kapcsolatukra. Darvas Ivánnal várt nagyon ismerti a dal, most hallgassuk meg Darvas Iván előadásában a Várjámsén megjövökött, Lányi Sarolta fordította. Várj reám, s én megjövök Hogyha vársz nagyon Várj reám, ha sárga köd Ő Várj, ha havat hord Várj, ha tűz a nap Várj, ha nem is jön levél Innen néha nap Várj, ha nem vár senkit ott Hazos senki már, és ha unszol bárki is, hogy nem kell várni már. Hogy feledni kell, ha lemondtak róla már lányom és a pár, s jó barát már egy sem Te de gondolj mi nál, Orral búsul a pohár, s könnyet egy szemük. Várj te változatlan úr, s négy állül, várj reámú átkeled minden vézenég, aki nem várt majd rám nevet, szerencsés legy, nem tudhatja senki sem, csak mi ketten az hogy te voltál ott én velem, hol halál maradsz, s te mentettél meg, és hogy egyszerű titan, tudtál rám, ahogy senki sem tudok, La la la la Meg, és hogy egyszerű titol Arvos hallottuk, és Szádvári lidiával beszélgetünk tovább. Akkor kerül a nagyapád Cóbel a gulágra, amikor kitől a háború. Mennyiben befolyásolta a háború akár a gulágon lévők életét, akár a polgáriak, mint nagymamádnak az életét? Tehát, hogy menet közben zajlik a háború, a második világháború egy picit előbb került a gulágra, de a háború az ott érte. Hát öt évről szólt az ítélet, de hát sajnos a háború kitörése megakadályozta azt, hogy az öt év végén szabadulhasson. Szétszóródott a család a háború idején. Ugye nagyapám éppen a szibériai marinszban várta volna a szabadulását, a nagymamám Volga Parti Kujbisevbe került, hát ma Szamara város nevét viseli, oda evakuálták őt és a rádió többi munkatársát. Anna lányuk Közép-Ázsiában volt, sztalina a mai neve a fővárosa, és ott élt két évig, mert a filmeseket oda evakuálták. És hát a levelekből kiderül, hát akkor éppen 41-ben már nagyon kevés levél íródott, 42-ben egyáltalán nem, de a nagyapám azt írta a lányának, hogy annyitól megtudtam, hogy a legjobb barátod a háború elején elesett a fronton. Semmit sem tudok az érzelmeidről, nem merem érinteni ezt a kérdést. Csak annyit mondok, hogy a természet, az élet törvényei szerint a korod béli emberek nem a múltban élnek, és kell élniük, hanem a jelenben és a jövőben. Hát aztán, amikor vége lett a háborúnak, 45 elején, akkor már nagyon remélték, hogy aztán újra találkozhat a család, és a nagyapám azt írta, hogy Budapest felszabadulása után a családja, tehát a felesége és a lánya reemigráljon, tehát térjen haza Magyarországra. Ez korábban föl sem merült, hogy ők hazatérjenek? Nem, Tehát ameddig soha, soha ameddig, ameddig nagyapád, szóbelernő a gulágon nem, volt, addig egyértelmű volt, hogy ők ott maradnak nem, és... ők, ők végig kitartottak, ott maradtak. Hát az evakuáció is borzalmas volt, azt tudtuk meg nagymomámtól, hogy egy iskolai tornateremben szalmazsákokon aludtak, és 42-ben, amikor visszakerült Moszkvába, akkor alig volt tüzelő, éghideg volt a szoba, és például a reggeli mosdáshoz léket kellett vágni a lavorvízben. Hát aztán nagyapámmal az történt, hogy már éppen a felszabadulás ideje közeledett volna, és a Marénzki kórházba került időgyulladásra, és 12 napig feküdt ott 40 fokos lászal. És hát azt írta, akkor már lehetett levelezni, hogy nagy botorság lenne pont akkor elpatkolni, amikor ennyi éven hát ugye távol voltak egymástól. Most, hogy miért nem került haza, hát ez Tulajdonképpen azon múlt, hogy őt nem rehabilitálták, politikailag bűnösként tartották nyilván a Szovjetunióban, és hát ebből fakadt a hatóságok húzavonája, hogy ahelyett, hogy haza kerülhetett volna egy másik munkatáborba került 1946-ban és ott még tovább dolgoznia kellett egy fonodában. De több, több levelében említi, és itt is, hogy ebben az időben is írta, hogy amíg tudom, hogy maga vár rám, nem lesz semmi bajom. Másik helyen meg azt írta, hogy a levelei számomra élet elixirt jelentene. Tehát összességében 11 év elszakítottságban volt részük, és hát ez, ez mind pont a háború miatt történt így. 47, amikor rehabilitálják őt? Hát ez a rehabilitáció, ez tulajdonképpen nem történt meg, de aztán különböző hatóságok, hazai hatóságok közbenjárására is végre sikerült hazatérnie, ám a család nem egyszerre érkezett vissza Magyarországra. Legelőször Anna lányuk, tehát a lendvédesanyám, ő 45 áprilisában tért haza, a nagymamám 46 februárjában, és a nagyapám csak 47 októberében Miért ilyen három szakaszban jöttek? Miért nem együtt? Mi volt az, amiért külön érkezett meg annak, aki akkor hány éves, Cóbel Anna, a te édesanyád? Hát 27 éves volt már ekkor, mm -hmm. és hát ő, ő tudott először hazajönni. Tehát aki legelőször tudott, az, az elindult haza. Úgyhogy hát a nagyapám is szeretett volna hazajönni, de nem tehette meg. Kiket hagytak ők itthon, hiszen eltelik nagyon sok idő, ki mindenki maradt itthon, akár a lányágról, akár a cóbelágról, nagyon izgalmas rokonok vannak ott. Hát igen, a nagymamám még, mint említettem, négyen voltak testvérek, és hát a szülei is ugye éltek még, és hát édesapja, idősebb ernő, zeneszerző, karnagy volt, és hát nagyon jelentős munkásságot fejtett ki. Uh, utolsó éveiben szabadkán volt zeneiskola igazgató. Akkor uh, a három testvére, a ifjabb lányi Ernő ügyvéd volt, uh, akkor lányi Viktor, ő szintén zenei pályán dolgozott, zenekritikus, is zeneszerző, zenei szövegek, például nagyon sok operának a szövegét, szövegét ő fordította le, és végül a Huga lányi Hedwig, akit hát Sakinak hívtak a családban, vagy hegyeskédek. és ő egyébként Kosztolányi Dezső fiatalkori szerelmeként vonult be a irodalomtörténetbe, Fecske lány néven, mm. és hát... Aztán később orvosi praxist folytatott fogorvosként. Erről a kosztolányi szerelemről az irodalom történeten kívült családilag tudtál-e? Hát én nekem nem sokat meséltek ilyen dolgokról, de aztán később a Hiszen kezembe került a... Dér Zoltánnak egy kötete, a fecskelány, fecskelány, és hát abban fénykép is van, meg a történet is megvan örökítve. És akkor abszolút érthető, hogy miért választottad zeneként Lányi a Ülői úti fákhoz, a fák című versenek megzenésített változatát, amelyet akkor korhíres színésznő, a Megyesszai Vilma énekel. Az ég ülői fák, Boricsomom most bejön, szogos világos várgya te, azért fehér világ, azért fehér világ. Riótatok, kedves ujjá, ti voltam a zenésítésében hallották Osztolányi Dezsőnek a versét, és továbbra is Szádvári Lidiénval beszélgetünk. 24 év az irtózatosan hosszú idő, annyi kimarad egy itthonlétből, ott nincs gyökeredzés, hiszen a börtön, a gulág az, ezt nem teszi lehetővé, de biztos, hogy ott is történtek kapcsolatok, meg amikor hazajönnek, talán belekerülnek egy légüres térbe, vagy itt van a család, vagy mi történik, amikor ők hazajönnek ilyen nagyon hosszú idő után? Hát 47-ben ugye hazaérkezett a nagyapám, és abban az évben jelent meg a nagymamámnak egy új verses kötete, számlálat van évek címmel. Hát nem véletlenül kapta ezt a címet a kötet. És hát a versek is ilyen hangulatok. Ezek még kiníródtak, ezek a versek, vagy a hazatérés után? Hát ezt, ezt nem tudnám megmondani, szerintem inkább a hazatérésnek a hatására íróthattak versek, de valószínűleg, hogy már a gondolat benne volt, hogy ezeket papírra szeretné vetnie. A kint írt verseket, vagy akkor leginkább a fordítások voltak? Hát voltak verseskötetek uh -huh. is, meg fordítás is. Tehát dolgozott ugye a rádióban is, meg írt, publikált, fordított, tehát nagyon sok mindent csinált. És hát nagyon termékeny munkássága volt, még idősebb korában is jelentek meg verseik, verse, verses verseskötetei. Nagyapám pedig, hát amikor hazaért, 1948-tól haláláig a Szikra könyvkiadóban dolgozott, főszerkesztőként, és hát a marxizmus klasszikusainak a kiadásával foglalkozott, létrehozott egy ilyen kis szerkesztői csoportot, és akkor ez volt a területük. Hát egyébként a Szikra kiadónak a jó a kosutkiadó kiadó lett. Munkatársai nagyon kedvelték, szerették őt, mert segítőkész volt, és annak ellenére, hogy annyi mindenen keresztül ment, azért kiegyensúlyozott volt, nyugodt, derűs, kedély, humorérzéke is volt és valahogy képes volt mindig felülemelkedni a nehézségeken és megpróbáltatásokon, és hát az nagyon megrendítő volt számomra, hogy mindig tartották egymásban a lelket, és hát nagyapám a borzalmas körülményei ellenére a is, hogy milyen biztatóan tudta, Bátorítani a családtagokat, hogy majd fognak találkozni. És hát a válogatott írása is megjelentek 1963-ban. Nagy pedig a Vörös Hadsereg magyar nyelvű lapjánál kapott állást az új szoci és hát mellette még magyar nyelvet is tanított napi pár órában a Szovjet követségen. Anna lányuk, tehát a lendő édesanyám, ő először a hoz került, ez a Magyar Filmiroda részvénytársaság, annak volt a munkatársa, és aztán a, mivel hát anyanyelvi szinten beszélte az oroszta a követségnek oroszra fordítást is vállalt, aztán később a Mafilm híradós dokumentum részleghez került, és ott úgynevezett koalíciós híradókat is készített. Ugye akkor volt a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, akkor a Nemzeti Paraszpárt, és akkor úgy arra kellett ügyelni, hogy mindegyik egyenlő időt kapjon megszólalásra a híradókban. De Most mit? hát ami borzasztó volt, hogy ugye nem egyszerre érkeztek haza, és hát a barátok, rokonok kérdezték, hogy hát hol van Cóbelernő? És hát a barátoknak azt mondták eleinte, hogy hát vidéken él és dolgozik. Ugyanis hát nem bírták volna, hát nagyanyám nem bírta volna elviselni azt, hogy hát, hogy az Bizonyítani kellett az eszmét, hát, hogy ők hülyek hű, maradtak az eszméhez, és akkor hát a, a nagyapámmal mi minden történt. Tehát ez egy ilyen borzasztó ellentmondásos időszak volt. Hát az is ellentmondásos, hogy ennyi év után, amit így töltöttek el gulágon, politikai ö, börtönökben, hogy azt, írott, hogy soha nem esett szó a gulágról. Tehát, hogy te mikor találkoztál először a levelekről, és miért nem voltak ezek a történetek elmesélve, miközben ez iszonyatos fájdalom volt, másik részről úgy tűnik, hogy tabu is volt. Hát, így van. Tehát soha semmikor senki nem beszélt erről a családban, és Hát sajnos csak későn, ugye a hagyatékból derült ki igazán, hogy miről is szólnak ezek a levelek, és akkor éreztem késztetést arra, hogy ezeket a leveleket valahogy a család részére továbbadjam. Az soha nem tett kíváncsi, hogy mi az oka, hogy ezt így lehetett ezt a titkot úgy fordani, hogy, hogy nem, valahogy nem osztották hát, meg valahogy igen, tehát a nagymamámon sokszor láttam, hogy szomorú, elnéz a távolba, de hát nem mondott semmit igazából. Édesanyád, édesanyjád, aki jól beszélt oroszul, tehát hogy nem, nem derültek ki történetek, hogy ő mitől, vagy hogy ők ki, azt se tudtad, hogy ők kinéltek hosszú ideig? Hát annyit igen, de Aha. hogy a gulág az mi is, a meg szimera. mi, mi minden nem ment keresztül, a nagyapám az, arról nem beszélt. Uh -huh. És hát a nagyapám ugye én két éves alig múltam, és Amikor akkor már nem volt uh -huh. velünk a nagyapám, mert ő 53. júliusában még méghozzá Tüdőrákban. Hát ő előtte is titkolózott a család, mert ő állítólag, anyám szerint azt gondolta, hogy neki melhártya van, és közben meg tudott dolog volt, hogy sajnos a táborban szerzett súlyos tüdőgyulladásból nem épült fel teljesen, bár nagyon jól tartotta magát a körülményekhez képes, de sajnos tüdőrákban hunyt el. Úgyhogy ez is titok volt a családban. És hát az átélt dolgok is akkor azt gondolom, hogy nagyon fontos volt neked, hogy ezek a levelek valamilyen módon olvashatóvá váljanak. Mikor szerkesztetted, vagy mit jelentett ezen a szerkesztés? Mennyit kellett rajta szerkeszteni, és mennyit hagytál meg úgy eredetiben, ahogy ezek írótak, Hiszen rád maradt minden tekintetben ez a munka. Hát igen, tehát ez a kis házi használatra készült könyv 2014-ben készült el. De először is ugye át kellett gépelnem, áttennem számítógépbe a leveleket, és hát elég terjedelmes anyag volt, aminek örültem is, de ugyanakkor ismétlések is voltak benne, amiről már beszéltünk, hogy féltek attól. A nagyszüleim ugye elkallódnak a levelek, aztán voltak olyan részek, amiket édesanyám se tudott elolvasni, hiszen annak idején ezek a levelek kézzel íródtak. És nem tudta egyszerűen, és akkor azokat kipontozta. Tehát nekem is így kellett ezt feldolgoznom. Egyébként édesanyám nagyon nehezen olvasta a kézírásokat. Az én macska kaparásomat se tudta elolvasni. És hát a nagyapámnak nagyon szép kézírása volt, nagyon jellegzetes, de én is ugye egy-két levelező lapot azért láttam felnőtt koromban, és hát bizony, bizony megértem, hogy nehezen olvasható voltak bizonyos szavak benne, tehát ezzel együtt kellett így a kötetet megszerkeszteni, és aztán az anyagot átadtam, tehát ezt a levelezési a számítógében tárolt anyagot átadtam a politika történeti intézetnek, és pendrive-on, és akkor az ő felkérésükre írtam egy kis bevezetőt, és néhány levélből részletet, és az fent van a honlapjukon. És aztán valamilyen úton, módon, Megtalálta a Kosut kiadó, és felajánlották, hogy megjelentetik ezt a levelezést, de csak e-könyv formában, hát papír alapúra nem tudtak anyagi forrást keríteni, de az e-könyv az fent és olvasható. Ez a levelezés, az ebben való foglalkozás, ez elindította egy nagyobb családkutatást, hiszen beszéltél arról, hogy a családról van egyfajta kutatás, tehát hogy hol tartasz most ebben a családkutatásban, aminek egy része az történetből ismert, és egy része meg biztos, hogy nem ismert. Hát családtörténet, igen, már régóta motuszkált bennem, hogy jó volna a egész nagy család történetét valahogy összeállítani, szintén úgymond házi használatra néhány példányban az érintettek rokonok, ismerősök és egy-két barát kapott belőle, amiben benne van a lányiák, a szóbelág, az oldalágak, amennyit képes voltam fölkutatni. Hát édesanyám 2012-től már nincs velünk, és akkor ugye a hagyatékban talált anyagokból, sőt az internetről is találtam anyagokat, és hát a könyvben szerepelnek linkek, amik ugyan elavulhatnak sajnos, de hát a, egy bizonyos állapotot tükröz ez a könyv, is. Hát a gyerekeim talán majd, hogyha már abba az életszakaszba jutnak, hogy érdeklődnek a család múltja iránt, akkor elővehetik és tovább kutathatnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez jó, hogy így együtt van, és mindenki arra bíztatok, hogy azért. Egyszer ezt tegye meg, mert nagyon fontosnak tartom, hogy Neked azért volt ez nagyon fontos, mert a te életedből kimaradt? Tehát volt egy vákum, amiben nem tudtál semmit, és neked kellett összerakni, tehát ez egyfajta kötelesség, hogy a te gyerekeid úgy nőjenek föl, hogy ez a titok valamilyen módon mégiscsak ki van bontva, hogy tovább vigyék mindazt a szörnyűséget, amit megéltek, a szépségeit a család történetének. Hát ez tulajdonképpen a, a levelezés, az egy különkönyv a családtörténetben van hivatkozás arra, hogy megjelent, ugye ez az egy darab példány, akkor ez így talán egy kerek egészet ad a mai tudásom szerint. És akkor ezt használhatják még később. Akár tanulságként is. Nagyapámról készült egy festmény, a tehát a testvérének a felesége, Sogornője, Modok Mária, szintén egy neves nevés volt, Cóbel Béla árnyékában, de nagyon jó képeket festett, és ő lefestette nagyapámat fényképről. Ez a, ez a festmény ott van a lakásban, és akkor néha ránézek a képre, és úgy elgondolom, hogy mi nem ment keresztül, és ha nekem valami gondombajom, súlyos problémám adódna, akkor ránézek, hát ha a nagyapám kibírta, akkor nekem mindent ki kell bírni. De éppen arra gondolok, hogy közben sok teher is lehet ezekben a történetekben. Egy ilyen szerte ágazó nagyon izgalmas családban nagyon jó lehet azért élni, meg róluk emlékezni. Persze, így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál nálunk, és hogy beszéltél nekünk a mai adásban. Cóbel Ernő Gulágról írott, néhány éve kiadott leveleiről beszélgettünk, Szóbelernő és Lányi Sarolta unokájával, Szádvári Lidiával, valamint a leveleken túl beszélgettünk róluk magukról, és Lányi Sarolta családjáról, rokonságáról is. Közben hozzájuk köthető zenéket hallottunk. Lányi Sarolta orosz műfordításait, valamint egy lányernő által megzenélisített kosztolányi verset, hogy nagyon szépen köszönöm lídiának, hogy itt voltál velünk, és a segítségedettel emlékezhettünk Cóbelernő lányi saroltára, Kosztolányira, nyugatra, és nagyon sok mindenre. Az adást holnap reggeltől megtalálják a Klubrádió hollapján is, a belsőközlés.blog.hu címen, pedig a belső közlés összes korábbi adása is elérhető. A hangmester Burger Lajos nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk további szép estét kívánok. Martonévát hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első készből. A szerkesztő Pálymárk. Belső közlés.